Maka lupa tanggungjawab Islam bukan kerana mereka datang masjid maka mereka tak kuat maka umat Islam tak kuat sekarang bukan itu tapi mari golongan agama saya mari masjid tuan-tuan jangan tumpu akhirat dunia seimbang sedangkan itu bukan penyakitnya penyakitnya sekarang agama diserang muslimin dan muslimat itu bukan kerja pembawa agama yahmilu hadhal al-al mini kull khalfu uduluhu agama ini akan dibawa bagi setiap generasi uduluh orang-orang yang adil yang menanggung bebanan agama bebanan ilmu dengan penuh keadilan dan amanah membela agama kerja mereka menentang tiga ancaman tadi sesiapa yang menentang tiga ancaman tadi dia pewaris nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang tidak menentang tiga ancaman tadi dia hanya memenuhi poketnya dengan duit ceramahkan muslimin dan muslimat ini adalah tajuk yang serius saya tak datang untuk buat lawak pada tuan-tuan di masjid ni tapi orang Islam mesti berfikir secara serius tentang masa depan mereka sesungguhnya orang Islam mesti menjaga ketuliran agamanya dan mesti menjaga daripada tafsiran-tafsiran yang salah yang makin hari makin mengancam. Saya tidak fikir sepanjang zaman orang Melayu, pada setahun ini, orang Melayu menghadapi ancaman yang paling hebat hadap agama mereka. Sebelum ini semua ancaman bersifat menyerang individu Muslim. Tapi hari ini ia menyerang perkara-perkara yang membabitkan soal-soal agama itu sendiri. Yang menyerangnya ramai, yang menulisnya ramai, yang nak menjawabnya sikit dan ruangnya tidak ada. kerja tuan-tuan kerja kita semua kaum muslimin memelihara akidah kita nabi mengingatkan tentang akhir zaman bahwasanya rusbihu rajulun mu'minan wa yamsi kafira mungkin satu orang lelaki pagi mukmin patang bertukar menjadi kafir auzubillah kerana akan adanya dakwaan-dakwaan -da yang mengeluarkan seorang daripada agama dan ini kita kena jaga dalam keadaan sekarang ni Muslimin dan muslimat sekalian. Marilah kita sambut apapun. Tapi yang penting, orang Islam tak boleh bangkit dengan hanya bawa sepanduk jalan dua kilometer. Tak. Tapi ia bangkit dengan kembali kepada usul agama. Sesungguhnya generasi yang lalu telah benar-benar membuat sejarah yang gemilang. Arab adalah umat yang tidak ada apa-apa. Mereka gemilang dengan mereka mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini Arab kehilangan kekuatan seluruhnya kerana mereka meninggalkan ajaran Nabi setengah orang bila kita cakap kita dia kata ini tajuk lama ya inilah tajuk lama yang tak dapat diselesaikan kembali kepada ajaran Allah dan Rasul orang Melayu cuba nak mehebat sekarang ni tahun ni seolah-olah Tuhan tahun hiburan sehingga universiti-universiti pun ada semester hiburan bagi fokus untuk hiburan saja. semua seakan-akan orang-orang yang ada jawatan dalam masyarakat kita ni tanya apa projek datuk sekarang oh ini nak jemput artisnya seolah-olah itu fokusnya sedangkan dalam masa yang sama orang yang bukan Islam itu hak mereka kita tengok kesungguhan daripada pelajaran mereka, kesungguhan mereka dalam menguasai ekonomi, keseluruhan mereka dalam menguasai struktur umat itu sendiri kita benar-benar dicuaikan so, sesungguhnya takwilul jahilin takwilan, takwilan yang salah orang-orang jahil malahnya masjid masih lagi sebahagian kuliah membincangkan alkohol boleh pakai, tak boleh pakai orang duk pincang umat Islam mati di Arab, kena bom orang nak buat peluru macam mana, dia duk bincang ni, pakai alkohol ni boleh ke tak? Ada? ada orang kata boleh tak boleh tu, duk bincang lagi Bismillah, pelan deras boleh ke tak? ini sebenarnya ini semua tajuk-tajuk yang remeh Bukan topik umat Islam, ia mesti topik yang lebih kehadapan, ia membela kekuatan umat itu sendiri. Muslimin dan Muslimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala memberikan kekuatan pada kita. Inilah saya juga akan terima kasih pada pihak penganjur yang panggil saya berimam kita sejam saja. Mudah-mudahan pada dalam ucapan ini jika ada kebaikan, siap wuana Allah Taala memberikan. Ganjaran kepada saya dan tuntuan yang mendengar jika ada kesilapan sebelum keampunan daripada Allah dan kemaafan tuntuan tidak takik kasaran bahasa saya marilah kita berfikir secara sungguh-sungguh mengenai umat ini kata senin Abu Bakar sedih radhiallahu an apabila melihat gerakan murtad pada zamannya ayat kusuhah gedino anahi apakah agama ini menjadi kurang agama ini menjadi lemah sedangkan aku masih hidup. Itulah semangat khalifah Rasulullah. Sesungguhnya tak mengizinkan, tak mungkin dengan aku masih hidup. Mata aku masih melihat, tiba-tiba agama diserang dan ia menjadi lemah. Tanggungjawab kita yang masih hidup berakidah dan dengan akidah Islam. Menjadi benteng, mempertahankan Islam yang tulen Yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. lihada wa astagfirullah wa astagfirullah wa alaikum wa assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.